Dacă vrei să te iubesc, Urăște-mă sincer, Lovește-mă, Minte-mă, Ulește-mă, Caută-mă, Gonește-mă, Pierde-mă, Înjură-mă, Scriem pe coapse blesteme, Toarnăm în cafeaua de dimineața o Scaldă-mă în vin, și când începe să-mi placă în neacă-mă, Reanimează-mă cu respirația curată la gură, Vorbește-mi în limba fiarelor, Sărută-mă cu limba îngerilor, Atinge-mă prin somn, Prin vis, Prin cămașa de noapte, Trezește-mă din somn cu focuri de armă, Spunem povești nemuritoare, cazator, scrie scriem poeme obscene și siropoase. Desenează-mi răsuflarea în cărbune, încarcă cu electricitatea ta, fă să explodez, îmbracă în sârmă ghimpată, Croșetează-mi dorințele, aruncă spaimele pe fereastră, acești mi coșmarurile, Spunem că sunt idiotă, Lasă mi la ușă pachete cu bombe artizanale, strobește-mi timpanele cu alarma de noapte, trimitem anonim scrisori de amenințare, învelește-mă în așternuturi de gheață, făm cadouri cu cunoaie, adun flori smulse de prin parc pune mi în păr margele, Culese din șanțuri, Umilește-mă, strivește-mă, Dacă vrei să te iubesc, Fă-mi orice, numai să nu pleci, Nu mă lăsa singura pe o insulă pustie, În mijlocul oceanului de ceri tale.